Лише широке схвалення моїх зусиль публікою слугує виправданням, якщо таке виправдання взагалі потрібне, аби і надалі бути літописем мого друга Шерлока Холмса. Та навіть якщо я й обмежуся лише тими справами, яких мав честь брати особисту участь, важко брати найважливіше серед величезного матеріалу, що є в моєму розпорядженні. Гортаючи свої записи, я бачу, що деякі справи торкаються подій державного або навіть міжнародного значення. Проте ще не настав час, коли можна безперечно прилюднити, наприклад, справжні відомості про нещодавній переворот у Парагваї і інші історії – Зокрема, справа про зниклий омнібус могли б краще вагомувати сучасну жагу читачів до сенсацій, але я добре усвідомлюю, що мій друг став би першим, хто засудив би мене за потурання людським слабкостям. Сам я волію занотовувати випадки, химерні особливості яких давали унікальну можливість проявити аналітичний хист яким мій друг володів у настільки високій мірі. Наприклад, одразу спадають на думку справа татуйованого вихователя або справа сяючої сигарної коробки. Та мабуть, дар мого друга найяскравіше виявився під час розслідування зникнення містера Натаніеля Світінбека що викликало стільки чуток на початку вересня п'ять років тому. На містера Шерлока Холмса найменше серед інших впливало те, що ми називаємо соціальними відмінностями. Для нього суспільний стан був лише маркою на конверті, а будь-який відвідувач залишався насамперед перед клієнтом – і я не трохи не здивувався, сидячи біля знайомого каміна на Бейкер-стріт. Дні стояли сонячні, проте вечорами вже холоднішало. Коли він заявив, що очікує на візит служниці, жінка, яка працює у заможної бездітної пари в південному Мідленсі. «Останньою до мене завітала графиня», – заважив він, – Вельми пересічного розуму особа. І не надто прагнула дізнатися істину. Згадачка, з якою вона прийшла, виявилася зовсім елементарною. Сподіваюся, місіс Джон Геннесі, повідомить нам щось значно вагоміше. То ви з нею вже зустрічалися? Ні, не мав такої честі. Проте будь-хто, хто звик отримувати листи від незнайомців – Скаже вам, що часто почерк – куди ліпший спосіб пізнати людину, ніж особисте знайомство. Ви знайдете лист місіс Генесі на камінній полиці. І якщо звернете увагу, наприклад, на її літери «G» та «W», гадаю, погодитися, що ми матимемо справу з непересічною жінкою. Ого, а ось і дзвоник. За хвилину другу, якщо не помиляюся, ми дізнаємося, чого саме потребує від Шерлока Холмса місіс Генесі з котеджу в селищі Сент-Мартін-Гізбора. У зовнішності рідньої пані, яка з'явилася за кілька хвилин у супроводі місіс Хадсон, не було нічого, що підтверджувало б оцінку Холмса на невпереджений погляд. Вона була типовою представницею свого класу, від бісуру на капелюшку до черевиків із гумовими вставками. Усе свідчило про старомодну доглядачку, яку можна побачити з замиттям парадних порогів у сотнях контор лондонського сіті будь-якого весняного ранку. У її голосі, коли вона говорила, Чувалася удавана стурбованість, яку вважають невід'ємною рисою поважної жінки її фаху. Проте було щось чітке й ділове в її розповіді про негаразди, і це змушувало слухача відчути неабикий розум, який, можливо, зміг би розквітнути за належної освіти. Я читала про вас, містере Холмс, почала вона. І коли подій в холі пішли шкереберть, мені прийшла думка, якщо в Англії і є людина здатна пролити світло на цю справу, то це містер Шерлок Холмс. Мій чоловік донедавна мав добру роботу на залізниці в Честері, та настав час, коли його здолав ревматизм, а після того все пішло на нівець аж поки він не полишив службу, і ми не переїхали жити в село поблизу Банбері, де хапалися за будь-які випадкові заробітки. Ми прожили там лише тиждень, коли містер Світінбек та його дружина оселилися в старому холі, який довго стояв порожнім. Вони лише недавно прибули в цю місцевість, їхні потреби були скромними, Дітей, якими слід було б опікуватися, вони не мали. Тож у підсумку запропонували нам із містром Геннесі переїхати до сторожки поруч із маєтком, щоб наглядати за великим будинком. Платня була достойною, а обов'язки необтяжливими, тому ми з радістю погодилися. «Хвилиночку», – прибив її Хомс, – вони давали оголошення – чи вам запропонували роботу за чиюсь рекомендацією. Вони з'явилися несподівано містера Холмс, і запропонували нам тимчасовий підробіток. Та невдовзі вони побачили, що ми їх цілком влаштовуємо і покликали працювати на постійній основі. Це скритні люди і, можливо, не бажали наймати надто цікавих дівчат, які потім стануть розпускати плітки по всьому селу. «Це дає поживу для роздумів. Ви викладайте свою історію напрочу чітко. Зради Бога, продовжуйте!» Усе це сталося лише минулого липня. Відтоді вони раз виїжджали до Лондона та здебільшого жили в Гізборо, край рідко зустрічаючись із тамтешніми мешканцями. Навідувався пастор, проте він не з тих, хто нав'язується людям, яким він не бажаний. І я гадаю, що вони, мабуть, дали йому зрозуміти, що воліють, аби він пішов. Тому в селі про них ходять радше здогадки, ніж плітки. Але, сер, неможливо працювати в домі і зовсім нічого не знати про те, що в ньому коїться. Тому доволі швидко ми з чоловіком зрозуміли дві речі. Перше, містер і місіс Світінбек були в боргах по самі вуха. І друге, вони страшенно не ладнали між собою. Борги неодмінно проявляться в листуванні людини, заважив Холмс. І той, хто регулярно спорожнює кошики для паперів, обов'язково це збагне але стосунки між чоловіком і дружиною. Очевидно, подружжя мало зайти надто далеко, якщо почало сваритися присторонніх. Мабуть, ви маєте рацію, містер Холмс, але саме так вони чинили. Таж лише минулого тижня я подавала бланманже а він каже, то правда, що ніхто не зрадіє дуще за тебе, коли побачиш мене в домовині. Свізна річ. Він одразу прикусив язика і видався трохи збентеженим. А вона намагалася вдати, ніби нічого не трапилося. Але я прожила досить довгий вік містера Холмс, щоб уміти розпізнати, коли жінка плакала. Потім, минулого понеділка, коли я була в кімнаті і запинала портьєри, він вигукнув якраз перед тим, як я зачинила за собою двері. «Нам з тобою затісно в цьому світі. Лише цю фразу. Проте хотіла б я не чути і того. Але я прийшла не задля того, щоб розважати вас побрехеньками прислуги. Сьогодні, коли я витрушувала папери з кошика для сміття, то натрапила на клаптик листа». «Де все це написано його власною рукою? Погляньте самі, містере Холмс, і скажіть, чи має право християнка бачити таке і сидіти склавши руки?» Її рука пірнула в мізкий радикюль, і жінка урочисто подала свій речовий доказ. Холмс узяв папірець за край, а потім передав його мені. Там було сказано... Перебуваючи при здоровому глузді, попри те, що про це скажуть невігласи з лави присяжних «Чи можете ви впізнати автора?» – запитав мій друг «Це писав господар», – відповіла місіс Генесі. «Я знаю його почерк досить добре, і в його банку, певно, скажуть вам те саме» «Місіс Генесі, не ображайтеся» Допитливість визначальна риса людської вдачі. Отже, цей документ перевернув вашу увагу, безперечно випадково, та б'юся об заклад, що ви переглянули увесь вміст кошика у пошуках інших уривків, які там могли бути. Я саме так і зробила, сер. Ми з чоловіком ретельно перевірили все це разом. Хто знає, може, від цього залежить життя людської істоти. Проте нам вдалося виявити лише ще один клаптик, написаний тією ж рукою і на тому ж самому поштовому папері. Ось він. І вона розгладила на коліні другий фрагмент, судячи з усього, частину того самого аркуша, але дивно відмінну за змістом – Здавалося, його вирвали із середини речення. Лишилися тільки слова. В очереті біля озера, якщо орієнтуватися за точкою, де стара вежа заступає обидва середні вікна на другому поверсі. «Послухайте», – мовив я, – «але це, принаймні, дає нам щось, від чого можна відштовхнутися. Місіс Генесі, певна річ» зможе сказати нам, чи є в Гізборо якісь місцеві прикмети, що відповідають цьому описові. Справді, сер, вказівки зрозумілі ще нікуди. Є стара напівзруйнована будівля, що виступає в озеро Крайсаду, і відшукати зазначене місце буде зовсім неважко. Наважуся заважити – «Ви, джентльмени, мабуть, питайте себе, чому ми самі не вийшли на берег озера і не подивилися, що там є? Що ж, відповідь очевидна. Ми боялися. Мій господар зазвичай розмовляє досить спокійно. Та коли він роздратований, погляд його стає диким і, мимоволі, шкодуєш, що вивів його з рівноваги. Тому я й вирішила...» Приїхати до вас, містер Холмс, і віддати цю справу у ваші руки. Мені буде цікаво вивчити вашу невелику проблему. Якщо говорити відверто, місіс Генесі, історія, яку ви розповіли, має настільки знайомі образи, що мені одразу закортіло викинути її з голови. Доктор Ватсон підтвердить вам, що я заклопотана людина, і справа банди Маврикія терміново потребує моєї присутності в Лондоні. Але ця остання деталь про очерет на березі озера є вельми цікавою, рішуче цікавою, і слід заглибитися в усю справу. Єдина трудність практична, як ми пояснимо мою присутність у Гізборо – не викриваючи перед вашими роботодавцями той факт, що ви з чоловіком втрутилися в їхні сімейні справи. «Я подумала над цим, сер», – відповіла літня пані, – «і вважаю, що вихід є. Сьогодні я вислизнула досить легко, адже моя господиня вирушає за кордон, щоб провідати тітку поблизу дієпа». А містер Світінбек поїхав до міста, щоб її провести. Я маю повернутися вечірнім потягом і спершу хотіла запропонувати вам поїхати разом зі мною. Але ні, він дізнається, що якийсь незнайомець приїздив за його відсутності. Було б краще, якби ви прибули завтра вранці потягом о 10.15 і сказали, що хочете оглянути будинок. Вони орендували його на короткий термін, тож чимало людей приходить на оглядини, не обтяжуючи себе отриманням письмового дозволу. «Ваш роботодавець повернеться так рано?» «Він збирається сісти на той самий потяг, і правду кажучи сер, мені буде спокійніше знати, що за ним наглядають». Ці балачки про смерть – достатня причина, аби почати непокоїтися за нього. Ви не сплутаєте його ні з ким, Холмс. Бо він має шрам із лівого боку підборіддя, де його вкусив собака, коли той був ще хлопчиком. Чудово, місіс Геннесі, ви про все подбали. Отже, завтра о 10.15 на банбері. Ви вельми зобов'яжете мене, якщо розпорядитеся щодо екіпажу. Прогулянки сільською місцевістю можливо і корисні для здоров'я, проте зараз час куди цініший. Я вирушу просто до вашого дому, а вам або вашому чоловікові доведеться супроводжувати мене під час відвідинці з міської оселі та її таємничого орендаря. Помахом руки Холмс урвав їй подяки. Ну, що, бацане, які висновки ви зробили, дивлячись на неї? запитав мій товариш, коли двері за нашою відвідувачкою зачинилися. Вона, здається, типовою представницею тієї гідної армії жінок, чия жорстка щітка полегшує буття заможних нероб. Я не надто добре її розгледів оскільки вона сіла між нами та вікном, а її вуаль спадала нижче очей. Проте її поведінка переконала мене, що вона каже правду, щиро непокоїться і прагне запобігти тому, що може виявитися жахливою трагедією. Щодо суті цієї трагедії, я, зізнаюся, перебуваю в цілковитій пітьмі, як і вас, мене особливо зацікавила згадка про очерет на березі озера. Що це може означати? Таємне побачення? Навряд чи, дорогий Ватсоне, цій порі року чоловік ризикує застудитися і без того, щоб лізти в хащі очерету. Схованка? Більш ймовірно. Та для чого? І чому людина докладає зусиль, щоб щось заховати, а потім люб'язно наповнює сміттєвий кошик ключами до розгадки її знаходження. Ні, справа серйозніша, Ватсоне. І нам потрібно більше даних, перш ніж ми почнемо будувати теорію. Ви поїдете зі мною? Звісно, якщо можна взяти револьвер. Я не передбачаю небезпеки, проте, можливо, краще перестрахуватися. Схоже, містер Світінбек має серед сусідів досить грізну репутацію. А тепер, якщо, ваша ласка, передати мені мирніший інструмент, що висить поруч із вами, спробую викликати дух Скарлаті і даю спокій справі в Сен-Мартіні». Мені часто доводилося пересвідчуватися, що Шерлок Холмс воліє сідати в потяг в останню мить. Проте вранці ми прибули на Падінгтонський вокзал ще до 10-ї і побачили якогось незнайомця з виразним рубцем на лівому боці підборіддя. Цей чоловік пильно розглядав нас із вікна вагона першого класу. «Ви хочете їхати разом із ним?» — запитав я, коли ми відійшли.